Az első adás február 22-én, szerdán este 8 órakor hangzott el, az archívumból visszahallgatható, illetve a Civil Rádió honlapjának a Jövőgyár számára fenntartott részén a későbbiekben is megtalálható. Egy új adás elindításához a Civil Rádió Szerkesztőbizottságának jóváhagyása szükséges. Ehhez három adást konzervadásként, azaz előre felvett adásként kell rögzíteni, ezt a rendelkezésükre bocsátani, majd egy szerkesztőbizottsági értekezlet keretében döntés hoznak arról, hogy a műsor elindulhat-e vagy sem. A jövő első három adása is ennek rendje és módja szerint elkészült. Előtte egy írásos műsortervet is be kellett adjak, és természetesen ennek figyelembevételével próbáltam elkészíteni az első három adást is. A szerkesztőbizottság tagjai közül, akik meghallgatták a műsort, illetve belehallgattak, éltető pozitív, illetve negatív kritikákat is megfogalmaztak. Most azért szeretnék ezekre röviden kitérni, hogy néhány félreértést eloszlassak, és olyan kérdésekre adjak válaszokat, amik elképzelhető, hogy a hallgatókban épp úgy fölmerültek, mint a kollégákban. A jövőgyár szándékaim szerint egy olyan műsor, amelyik bemutat ötleteket, gondolatokat, Arra vonatkozóan, hogy a jövő milyen is kéne legyen. Ennek számos aspektusa van természetesen technológiai, társadalmi, ideológiai, gazdasági, mezőgazdasági, és így tovább. Avval talán nem árulok el nagy titkot, ha azt is elmondom, hogy a terv, amit le kellett adjak a szerkesztő bizottságnak, illetve a megvalósult műsorok, meglehetősen különböztek egymástól. Az alapötlet, hogy néhány civillel, akiket én magam sem ismerek személyesen, de tudom, hogy érdeklik ezek a témák, elbeszélgetek az első műsor kereteink belül, majd őket a további műsorokban is szerepeltetem, mint kérdező, beszélgető partnereket, és szakértőket vonok be a második adástól kezdve, akik jobban és tudományos mélységgel ismerik az adott területet. Nos, az első beszélgetés után egyedül dániel tudtam föntartani a kapcsolatot, a többiek valamilyen oknál fogva eltűntek, nem reagáltak a megkereséseimre. Ennek az okát én itt nem tudom, nem is akarom firtatni, az viszont tény, hogy én ettől még nem álltam el az ötletem megvalósításától, és ha más formában is, de úgy gondoltam, hogy folytatom a jövőgyárat. A műsorbíráló kritikák közül a tudományosság, illetve áltudományosság kérdése volt talán az egyik legsúlyosabb, illetve a lényeget érintő kérdés. Erre azt kell mondjam, hogy a műsor továbbra is a nyíltság és a racionális elgondolások mentén készül. Arra viszont nem vállalok garanciát, hogy a műsorban civilként résztvevők, akik nem mint tudományos szakértők, hanem a téma iránt érdeklődő beszélgető partnerek vesznek részt, ugyanolyan tudományos mélységgel, Racionálisan és a részleteket ismerően vesznek részt egy-egy beszélgetésben. Ez a szakértők dolga, és ha már a felelősség kérdése felmerült, őértük értük természetesen vállalom a garanciát. A tudományosságra visszatérve egy pillanatra az is kritikaként hangzott el, hogy a tudománynak nem a nyitottság a legfontosabb ismérve. Nem tudom, hogy akik a kritikákat megfogalmazták, mennyire járatosak a tudománytörténet, a tudományszociológia vagy a tudomány-filozófia területein. De ezeknek a témaköröknek utána olvasva, utána nézve személyes érdeklődésemet kielégítendő, magam is meglepődtem, hogy mennyire kevés állandó tényező van. Ezek egyik egyébként éppen a nyitottság. A tudomány fejlődése során nagyon sokféle érdeknek volt alárendelve, volt, hogy politikai volt, hogy vallási érdekeknek, volt, hogy egész egyszerűen a hiúságnak vagy valamilyen fajta hatalmi gőgnek, de a fejlődését mindig a nyitottsága hozta, mindig újabb és újabb területeket ismert meg egyre mélyebben, és lehetővé tette a technológia fejlődésével, hogy olyan kérdésekre kapjunk választ, amiket azelőtt talán föl sem mertünk tenni. Minden mellett természetesen a tudományos igényességhez tartozik az, hogy bizonyos eredmények megmagyarázhatók legyenek, kísérletek megismételhetők legyenek, és minden állítás bizonyítással legyen alátámasztva. De már is külön kell bizonyos területeket, mert ez csak a reáltudományokra áll. A társadalom tudományoknál nagyon nehéz lenne bizonyításokkal, aksziomákkal dolgozni, sokkal inkább teóriákkal, olyan elméletekkel találkozunk, amik időről időre újraíródnak, fejlődnek, átértelmeződnek. Persze ettől még senki sem állítja azt, hogy ezek álltudományok. Hogy mindezt a jövőgyár kontextusába helyezzem, úgy érzem, hogy a műsornak nem tiszte ítéletet alkotni arról, hogy mi tudomány és mi nem tudomány. Szimpatizálok azzal a módszerrel, hogy valaminek a működő képességét, egy, egy ötletnek a megvalósíthatóságát tudományos alapon vizsgáljuk, de nem feltétlenül kell, hogy ez az ötlet a jelenleg elfogadott akadémikus tudomány keretein belülről származzon. A cél az, hogy a jövő felé mutató tendenciákat, ötleteket, elképzeléseket mutassam be, és hát az idő el fogja dönteni, hogy ezek életképesek-e vagy sem. Én itt ebben a helyzetben a kérdező és a gondolatrendszerüket bizonyos szempontok szerint tesztelő személyként veszek részt, de nem fogadom el feltétel nélkül azt, amit ők mondanak, mint ahogy a hallgatóknak sem kötelességük elfogadni azt, amit a jövőgyárban hallanak, illetve amit én állítok. Az én szemszögem is egy szubjektív szemszög, és bár a szándékaim és a módszereim lehetnek a tudományosság alapján állók, nem biztos, hogy tévedhetetlen és minden szempontból tökéletes megközelítést képviselek. Különben nyitott vagyok arra, hogy akár a civil rádiós kollégákkal, akár a rádiót hallgatókkal beszélgessünk arról, akár a műsor belül, hogy mi a tudomány és mi a szerepe ennek a jövő kialakításában. Erre a megfelelő fórum, hogy kapcsolatba lépjünk egymással, ez a jövőgyár, ékezetek nélkül, tehát Gmail.com. A következő tényező, amit a műsor hibájának még fölródtak, az az, hogy kicsit nagyobb hívet akar bejárni, vagyis alapoz arra, hogy valaki a műsort elejétől kezdve hallgatja, illetve a műsor folyamban ismeri azt, hogy a korábbi műsorban mi hangzott el. Nos, ez tényleg igaz, bizonyos témákat nagyon nehéz úgy feldolgozni, hogy mindig összefoglaljuk azt, hogy mi hangzott el addig. Ehhez persze könnyítés az, hogy bárki visszahallgathatja a korábbi adást az archívumból, de ez nem elég. Hát próbálok változtatni a jövőben, de nem tudom megígérni azt, hogy amikor egy témában elmélyülünk, akkor állandóan újra és újra arra számítunk, hogy egy hallgató a műsor közepén vagy a végefele kapcsolódik be. Természetesen. Érdemes összefoglalni azt, hogy miről beszélgettünk és kivel, de nem tudom megígérni azt, hogy ez 10 vagy 15 percenként megtörténik egy egyébként egy jólás műsor keretein belül. És ha már fölmerült az, hogy kivel beszélgetek, a következő kritika pedig a névtelenség volt. Beszélgető partnereim nem mind vállalják a nevüket, sőt, talán teljes névvel eddig senki nem szerepelt az eddig elkészült adásokban. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy kétségtelenül a műsor sok helyen a jelen rendszer működő képességével kapcsolatban fogalmaz meg kritikákat, fenntartásokat, és akik egy-egy szakterületen működnek, és abból biztosítják megélhetésüket, nem biztos, hogy nyíltan vállalhatják azt, hogy szembe mennek a rendszerrel. Az egzisztenciális kiszolgáltatottság egyébként sajátos módon szintén egy rendszerhiba, és hiába mondjuk azt, hogy a demokráciában szólásszabadság van, ha valaki elméletben megkérdezi azt, hogy egyáltalán amit ő szolgál a mindennapi munkájával, az értelmese, igazságos-e, jó-e, bizonyos, erkölcsi, hasznossági mércéket figyelembe véve, akkor az adott esetben lehet, hogy éppen az állásába fog kerülni. Ezt a műsor szintén nem vállalja fel, tehát nem szeretném azt, hogy az itt elhangzottak miatt bárkinek, aki a műsorban vállalja a nyilvánosságot, hátránya származzék. Akiket én szakértőként mutatok be, azokért vállalom a felelősséget, és mondjuk magán keresztül szívesen megosztom egy-egy érdeklődővel, hogy akivel beszéltem valójában kicsoda, de ezt műsoron belül egész biztosan nem fogom nyilvánosságra hozni, már csak azért is, mert tiszteletben tartom az interjú alanyom kérését, és figyelembe veszem a személyiségi jogait. És még egyszer, ha valakinek kommentje, kérdése, vagy bármiféle felvetése van, akkor nyugodtan lépjen velünk kapcsolatban a jövőgyárkukac.gmail.com jövógyar e-mail címen keresztül. Jó szórakozást! 2011. november Berlin, második rész. Nyugat-Berlinben egy üvegből készült templomban vagyunk. A Kaiser Wilhelm templom mellett egy gyönyörű gótikus templom lebombázott maradványai vannak, köré építve egy épülettel. Ezeket a maradványokat meg lehet nézni, de a templom már csak múzeumként működik. Mellette az ultramodern kékszín üvegtemplom varázslatos hatást kelt és becsalogatja azt is, aki csak vendégként jár Berlinben. A bejáratnál gyűjtő persej, és mellette egy nagy kosára alma. Aki pénzt dob a elvehet egy almát. És persze megtudhatja a hirdetésekből azt is, hogy éppen mire gyűjtenek. Amikor beléptünk az épületbe, éppen vadonatúj orgonát próbálgatták. Én persze rögtön bekapcsoltam a kis kézi felvevőmet, hogy ezt a gyönyörű élményt megosszam a civil rádió hallgatóival is. Két napja járjuk a várost, ismerkedünk a helyekkel és az emberekkel. Rendszerkritikus gondolkodókat keresve vetődtünk el a berlini Occupy táborba is, ahol kis területen sok forradalmárt, vagy ha azt nem is, de számos elégedetlen és mégis jókedvű civilt találtunk. Az ordidő ellenére barátságos, családias a légkör, amolyan klubhangulat van a ropogó tűz körül és a közösségi sátrakban is. Pár perce fejeződött be Angela Davis látogatása, róla az előző adásban hosszabban beszéltünk, aki kíváncsi a Civil Rádió honlapján megtalálja két héttel ezelőtti jövőgyárban. Tehát az esti gyűlés után oldott hangulatban, kezükben teáscsészével lofráltunk a sátrak között, így akadtunk Zoltánra. Neki ugyan magyar neve van, de Jugoszláviából származik. Egy barátjától, kármentől tudtuk meg, hogy hajléktalanokkal foglalkozik. Úgy hallottam, hogy egy hajléktalanokat segítő szervezetben dolgozol. Igen, egy éve építettem ezt fel. Egy nő odajött hozzám az utcán egyszer, és kérte, adjak neki szállást éjszakára. Egy másik laktam akkor együtt egy kicsi lakásban, mint a kollégisták. Szóval a nő kérdezte, el tudom-e vinni őt haza, de azt mondtam, nem, előbb meg kell kérdeznem a barátomat. Ő igazi, vérbeli német volt, és nemet mondott, úgyhogy akkor csak ültem az ágyon, és nagyon szomorú voltam emiatt a helyzet miatt. Aztán felmentem a Facebookra, és kértem a barátaimat, segítsenek a hajléktalanokon. Két hét múlva szereztem egy lakást. Felhívtam minden intézményt, ami foglalkozik szociális lakásukkal, És végül az egyik tulajdonos adott nekem 250 euróért egy 100 négyzetméteres lakást. Ez egy igazán nagy és olcsó lakás volt. Azután kértem további segítséget az emberektől. Megkerestem Nina Hágent is, és ő is segített, mint ahogy rengeteg rendes ember tett ugyanígy. Most itt vagyok az Occupy táborban, és sok dolgot csinálok, így nem nagyon van időm a hajléktalanokra, de Carmen és egy másik segítőnk csinálja tovább a munkát. A, ez egy bejegyzett szervezet? Igen, ez egy alapítvány. Mi vagyunk az első, amelyik nem kap pénzt a kormányzattól, és mi vagyunk az egyetlen Berlinben, amelyik befogad embereket, kutyákkal, macskákkal, drogosokat, olyanokat, akiknek nincsenek papírjaik, még azokat is, akiket a rendőrség keres, vagy is mindenkit. A legtöbb ezzel foglalkozó szervezet csak akkor segít, ha pénzt kap, és pénzt csak akkor kap, ha annak, akin segítene, vannak papírjai, ahhoz pedig kell kapjon segít, és így tovább. De hát a legtöbbjüknek nincsenek papírjai, nincs igazolványuk. Ezeknek az embereknek hány százalék a bevándorló? Olyan 50-60 százaléka. A, a legtöbben oroszok, ez egy kicsit trükkös, mert nekik van munkájuk, de a főnökük nem ad pénzt szállásra, hanem elküldi őket a hajléktalan szállóra, hogy aludjanak ott, és másnap reggel onnan jöjjenek újra dolgozni. Rengeteg az orosz, és vannak lengyelek is, szóval ők tesznek ki olyan 50-60 százalékot. A többiek pedig németek. Berlin egy igazán multikulturális város, nem tudod megmondani, ki német és ki nem az. Én Berlinben születtem, ami elég ritka, de nem vagyok igazi német, mint ahogy nem is vagyok igazi horvát, úgyhogy ezt nehéz megmondani, mi is vagyok valójában. Talán könnyebb segíteni valakinek aki német, mert esetleg több joga van itt. Nem lehetséges? Nem, ez nincs így. A bevándorlóknak jobbak a lehetőségeik, mert nem beszélik a helyi nyelvet. Tehát amikor elmennek a munkahogyi központba, és persze nem kapnak munkát, utána leadják az útlevelüket, és utána minden simán megy. De ha egy német próbálja ugyanezt, hozzá tudnak beszélni. Őt megpróbálják piszkálni, agresszívé teszik, aztán ha elküldjük őket a fenébe és ott hagyja az egészet, akkor a hivatalnak annál jobb, mert már nem kell pénzt költeni rá, vagyis spórolnak. Tehát mi nem nézzük ki honnan jön, lehet német, vagy bármilyen más, mindenképpen befogadjuk. Ki támogatja az alapítványt? Csinálunk ócskapiacot, közé teszünk felhívásokat. Szóval nincs olyan cég, amelyikkel kapcsolatba vagytok, amelyik támogat titeket? Volt ilyen régebben egy bioélelmiszer cégtől, kaptunk ételeket, főleg zöldségeket, de akiket támogatunk, nem nagyon ettek zöldséget. Nem tudták elkészíteni. Most az a támogatást. Minden este hat doboz élelmiszert adományoz az alapítványunknak, tele kenyérrel, pizzával és minden mással, ami csak kell. És kieteti a hajléktalanokat. Mi magunk, én is költök a saját pénzemből, Carmen is, még Nina Hagen is, akivel csináltunk segélykoncerteket. És van egy ruhagyártó cég, ami ad pénzt is és ruhákat is. Egyrészt a hajléktalanok részére, másrészt arra, hogy eladjuk, és így jussunk pénzhez. Egyébként nincs szükségünk sok pénzre. Ami a legdrágább, az a munkaerő, de mi ingyen dolgozunk. Neked van munkád? Van munkahelyed? Igen, de... És itt a mellette álló Kármerre mutat. Ő az angyal, mert egy olyan helyen dolgozik, ahol a szociális segélyekkel foglalkoznak. Tehát mindenkit elküldünk hozzá, ezért ő pénzt kap, és a főnöke is annál több pénzt kap, minél több embert küldünk oda. Németországban ebből pénzt lehet keresni, és akár meg is gazdagodhatnék a hajléktalanokból, de nem akarok. Én játékos vagyok, és sok pénzem van ebből, tehát nincs is rá szükségem. Te pókerezésből élsz? Igen, abból élek. Hát ez nagyon romantikus. Interneten játszol? Igen, interneten. De nem akarom, hogy az egyre gyarapodó pókerből szerzett pénzemről azt mondják, hogy a hajléktalanokból kerestem. Különben talán át fogjuk szervezni az alapítványt, és munkahelyeket teremtünk benne, Mert van néhány jó ember, akiknek szívesen adnánk munkát. A hajléktalanok elmennek az Occupy tüntetéseire? Igen, igen, néhányuk igen, és néhány itt is lakik a táborban. Van, aki idejön, és mi elviszük a melegedőbe, és vannak köztük, akik ezt nem akarják, mert azt mondják, hogy inkább itt maradnának, mert itt sokkal jobb, van társadalmi élet és minden más. Egy nap hány embernek tudtok segíteni. Egy év alatt kb. 100 embernek segítettünk, a mai napon négy embernek, de még jött egy férfi két macskával, úgyhogy már öten vagyunk ismét. Szükségünk lesz még egy lakásra, mert nem akarjuk egy helyre tenni a nőket és a férfiakat. Persze most nem volt más választásunk, mert nem akartunk senkit elküldeni. Karácsony előtt egy nappal fogunk csinálni egy fogadást, és remélem, hogy ott összejön az ehhez szükséges pénz. Aztán nyertünk 500 eurót egy versenyen, de még nem gyűjtöttem be ezt a nyereményt. Szoktak tartani olyan összejöveteleket, ahol a szociális szervezetek bemutatják a munkájukat, és valamelyik pénznyereményben részesül. Engem egyébként nem érdekel a pénz. Tudom, azt mondják, a pénz a jövő, de van egy koncepció a fejemben, hogyan fog mindez működni pénz nélkül. Jobb élet lesz, jobb termékek, és mindenkinek mindene meg lesz. Úgy, mint itt. Ha akarsz majd egy házat, két nap, és meg lesz. Először szükségünk lesz arra, hogy mindenki kapjon egy általános alapjövedelmet, mondjuk 1500 eurót. Aztán mindenki neki lehet közösen dolgozni azon, amire igény van. Time money-ra, úgynevezett időpénzre van szükség, pénzre, ami elveszti az értékét évente 1 százalékkal. Így el kell költeni, vagy be kell fektetni, különben kárba vész. Ahogy az oroszok mondják, a rubelnek forognia kell. Most csak a gazdagok szereznek több és több pénzt, és ez a rendszer őrült. Azt gondolom, az idő exponenciálisan gyorsul. Az internet, a számítógépek, a kapcsolatok, és mi magunk is egyre gyorsulunk. És ahogy az időben elérünk a forradalomhoz, az is gyorsan fog lezajlani. Akkor majd meglátjuk, milyen koncepcióink lesznek. Jó, jó, de a politikusok nem fogják akarni bevezetni ezt az új rendszert. Be kell, hogy vezessék, mert mi vagyunk többen. El fog jönni a nap, amikor nem fizetjük be az adókat, és az lesz az ő haláluk, mivel nem jutnak hozzá a pénzükhöz. Előkészítjük és megvalósítjuk azt, hogy minden terméken legyen 25% adó, amit saját magunk szedünk be, és majd meglátjuk, mi történik. Most a mi pénzünkön rakétákat vesznek, háborúznak, a holdra röpködnek, meg más hülyeségeket csinálnak. Az én utcámban senki nem akar rakétabázist, hanem inkább jó iskolát, focipályát, kulturális dolgokat és jó minőségű élelmet. Azt gondolom, az élő internet közvetítéssel és gyűlésekkel meg tudjuk oldani a globális problémákat együtt. Ha Japánban felrobban egy atomreaktor, összekapcsolódunk az interneten, gyűlést tartunk, megvitatjuk a problémát, meghallgatjuk kinek milyen ötlete van a megoldásra, létrehozunk egy munkacsoportot, nyitunk egy pedet és az egész világot bevonjuk, hogy tegyen valamit. Elhiszed, hogy mindenki képes erre? Minden egyes ember eléggé intelligens hozzá? Meg kell mutatni nekik a módját. És azt gondolod, hogy ez még a te életedben meg fog történni? Igen, ez egy hosszú folyamat, de mint mondtam, az idő egyre gyorsul. Ez már Spanyolországban vagy Görögországban elkezdődött. Az emberek nem tudnak megélni abból, amit keresnek. Rengetegen jönnek Spanyolországból, Olaszországból, Görögországból. Joguk van pénzt kapni a kormánytól, és ez nekik olyan, mint a mennyország. Ők nagyon jó munkaerők, még végzettségük is van, csak éppen nem találnak munkát az otthonukban. Rengeteget változtam, amióta anya lettem. Amikor fiatalabb voltam, szórakozni akartam, meg akartam ismerni a világot, egyáltalán nem foglalkoztam politikával, nem volt az én világom. Aztán, amikor anya lettem, és a gyerekeim még kicsik voltak, egyedül kellett gondoskodjak róluk, és rengeteg problémám volt. Ma már képes vagyok másokon segíteni. Tudom, milyen érzés az, amikor azt gondolod, vége a világnak és az életednek. Most már elég erőm van, hogy másoknak is adjak belőle. Ahogy élünk, a világ, amiben élünk, nagyon nincs rendben. Valamit biztosan változtatni kell. És meg kell tenned, amit csak tudsz, amit pillanatnyilag lehetséges. Most valami olyasmit érzek, mintha egy forradalom zajlan a világszerte. Amerikában is, ahol sok-sok barátom van. Ott is nagyon nehéz az élet. Aztán Zoltán visszakanyarodik a hajléktalanokhoz. Egy héten kétszer-háromszor bemegyünk a városba, viszünk ételt, ruhákat. Ha szükségük van szállásra, eljöhetnek hozzánk aludni. Van egy újságunk is, amit a hajléktalanokért indítottunk. Eljönnek hozzánk, adunk nekik 20-40 ilyen újságot ingyen, amit eladhatnak az utcán. Mi vagyunk az egyetlen szervezet, akiktől ingyen kapják az újságot. Berlinben van két másik újság is, de azokhoz 40-60 centért jutnak hozzá a hajléktalanok. És kikírják a cikkeket? Fiatal német művészek, ismert művészek. Az újság neve Street Meg, mint Street magazin. Én nagyon jól érzem magam, mióta ezt csinálom, mint 16 éves lennék. Minden, amit szeretnék, megvalósul. Amit szeretek benne, hogy amikor kitalálunk valamit, mi azt mondjuk, talán meg tudjuk csinálni, de gondolkodnunk kell rajta. Ő meg az az ember, aki azt mondja, hogy ha meg akarod csinálni, holnap megcsináljuk. Aztán úgy történik, és működik is. Még eddig mindig jósült ki belőle. Van itt egy munkacsoportom, aminek az a neve, gondold ki és csináld. Azt gondolom, a közösség nagyon fontos, és ez az talán, amit az utóbbi években elvesztettünk. Igen, tudok egyedül pókerezni, de egyedül valójában semmi sem lehetséges, mindig szükséged van emberekre. Ez a jó dolog az occupy hogy ez egy intelligens tömeg. Ha alszol két napot, aztán felkelsz, azt veszed észre, hogy amíg aludtál, tíz ember elvégezte a munkádat. Ha most ezen a rádióműsoron keresztül üzenhetnétek, mit üzennétek a magyar hallgatóknak? A legfontosabb, hogy egyek vagyunk, talán egy család is vagyunk, ahogy Mahatma Gandhi mondta. Nagyszerű volna, hogyha mind összetartoznánk. Hallottam, vannak problémák Magyarországon a nacionalizmussal. Ha egyáltalán így van, nem tudom. Azt mondanám, emberek, nyugodjatok le. Jugoszláviában is ez volt, és háborúztak is egymás ellen. Jött Genscher, és azt mondta a horvátoknak, legyetek demokratikusak. Tankokat adott, és azt mondta, csináljátok. De ő tudta, hogy ez egy közös Európa lesz, és a háború csak időleges. Aztán mindenki újra összetartozik. Tehát emberek, nyugodjatok le, jöjjetek össze, beszéljetek egymással az utcán, a buszmegállókban, utazzatok, ismerjétek meg egymás kultúráját, és foglaljatok el minden helyet. Álljatok ki a jogaitokért, és harcoljatok szeretettel. És Carmen, neked van valami üzeneted az anyáknak? Azt hiszem, mindenki ugyanazt szeretné. Jó életet egy jó otthont, azt, hogy a gyerekei egy jó világban nőjenek föl, vagyis nincs igazán különbség abban, amit az emberek szükségesnek tartanak az életükhöz. A gazdagoknak fel kell adniuk valamit a gazdagságokból a szegények javára. Ez az a módszer, ami száz évvel ezelőtt is létezett. Emlékszem, amikor gyerek voltam és hazamentem Frankfurtból a településre, ahol laktunk, vagy száz különböző virágot láttam a mezőn nyaranta. Öt évente arra járok, és mostanában azt láttam, hogy minden egyszerűen zöld. Rengeteg mérgező anyag kerül a Földbe, és az egész nagyon egyforma lett. Korábban 500 különböző almafajta létezett, ma háromféle van. Ez nincs ebben. Meg kellene őriznünk a különböző virágokat és almafajtákat, azért is, hogy láthassák a gyerekeink. Nincs jól, ahogy a világ most halad, és azt érzem minden nap, hogy valamit tennem kell. Nem ülhetek a nappalimban a tévét nézve és azt gondolva, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Hmm. Álmos szürke idő van, és mi sok kilométernyi sétával a lábunkban az Alexander Plac világórája felé vesszük az irányt. Ott találkozunk Robert grunow -val. Robert marxista és idealista, író és gondolkodó, emellett barátságos és kedélyes. Gyaloglás közben ismerkedünk, mert a kávézókat járva kicsit nehezen találunk szabad Berlin egyik legforgalmasabb részén. Ilyen tájt az egyetemi diákság veszi birtokba a vendéglátóhelyeket, a helyzet mégis megoldódik. Egy kisebb tér sarkáról nyíló, nyugalmas kávézóban telepszünk le. Robert Vörösbort mi az időjárásra való tekintettel forró teát és kávét rendelünk. Engem főleg a hatalmi törekvések érdekelnek. Méghozzá egyéni értelemben, hogy a különböző helyzetben lévő és különböző hagyományokkal rendelkező emberek hogyan cselekszenek bizonyos körülmények között, hogyan konfrontálodnak a megélhetésük érdekében másokkal. Ez egyben azt a kérdést is felveti, hogyan képesek a szolidaritás jegyében kommunikálni egymással. Ezt úgy értet, hogy gazdasági szinten? Nem csak gazdasági, hanem minden szinten. Ami azt illeti, sokat tanulmányoztam a gazdasági rendszereket. Nem csak a 2008-ban bekövetkezett válság óta, de előtte is. Mivel 2008 előtt komoly növekedés volt, globálisan hatalmas javakat termeltünk meg, amiket meg lehetett osztani, majd jött az úgynevezett válság, ami csak a jéghegy csúcsa, de nem az egész történet. Uh -huh. És mit gondolsz, mi az egész történet? Az egész tulajdonképpen egy régi történet. A kapitalizmusnak meg kell találni az utat a növekedéshez. De mivel nem növekedhetnek a javak korlátlanul a bolygó végessége miatt, a növekedés csak a számokban lehetséges. A kapitalista rendszer ezt csinálja. A saját válságát gördíti tovább újabb és újabb pénzügyi termékek kitalálásával és eladásával amik a Financial Engineeringnek, a pénzügyi mérnöki munkának köszönhető. Itt van például a hitelbiznisz eset. Az embereknek szükségük van házra. Így megveszik azt hitelre. Aztán, ha nem tudják fizetni, akkor a hitelkártyájuk fedezetéből folytatják a törlesztést, ami persze újabb adóságot generál. Ezeket az ingatlan hitelből eredő adóságokat a bankok becsomagolják bonyolult pénzügyi termékekbe, és eladják más bankoknak. Végül is az egész nagyon hasonlít ahhoz a játékhoz, ahol emberek sétálnak néhány szék körül addig, amíg szól a zene. Aztán, amikor elhallgat, mindenki gyorsan megpróbál leülni. Akinek nem jut szék, az veszít. A mostani válságban ilyen a Lehman Brothers. És nem is maga a bank az igazi vesztes, hiszen annak működtetői eléggé jól jöttek ki a dologból, hanem azok, akiknek ott volt a számlájuk és rajta a pénzük. Ez a pénz elveszett. Nos, ezek azok a játékok, amik a pénzügyi buborékok kialakulásához vezetnek. A buborék kipukkadása után viszont nem alakítják át az egész rendszert. Az államok, a kormányok megpróbálják megmenteni a magánbankokat, de az egyedüli, amit tehetnek, hogy pénzt adnak nekik. Ha nincs, akkor legfeljebb pénzt nyomtatnak, de leginkább arra játszanak, hogy majd a következő 30-50 évben beszedik adók formájában mindazt, ami most kiesik. Ennek a dolognak viszont senki nem látja a kimenetelét, azt, hogy hová vezet. A kapitalista rendszer mindig válságokkal működik. Van egy felívelő szakasz, ahol a tőke felhalmozódik, majd bekövetkezik szükségszerűen az összeomlás. Szóval a 2008-as válság Amerikából indult, és Európába is begyűrűzött. Először Görögországban, Spanyolországban, Írországban, de ez egy globális probléma, ami minden országot érint. A társadalmunk olyan módon épül fel, mintha mi a tagjai bolondok lennénk. Minden válság után újra feltalálják a kapitalizmust, mi pedig azt gondoljuk, hogy ez valami új, de a probléma később csak még súlyosabbá válik. Az emberekkel azt akarják elhitetni, hogy a gond regionális, nemzeti, esetleg bőrszínnel, viselkedéssel, nemzeti karakterrel magyarázható. Igen, ez egy kicsit más téma, de valóban a kulturális különbségek általában napirendre kerülnek, ha súlyosbodnak a gondok. Az emberek hajlamosak a más külsejű vagy más kulturáljú embertársaikban keresni a hibát. Nos, tehát te alapvetően a problémát a gazdasági rendszerünk működési módjában látod? A gondolkodásmódban. Mindannyiunk gondolkodásában ott van a kapitalizmus, és nem is igazán tudunk tőle megszabadulni. Amit viszont tehetünk, hogy ezt tudatosítjuk, reflektálunk rá, és megpróbálunk új módokat találni a cselekvésre. Jó, de ez lehetséges a kapitalizmus keretein belül, megtartva a bankrendszert, a pénzrendszert? Már voltak próbálkozások a 80-as években. Volt egy Attak nevezetű globális mozgalom, amelyik a Tobin adót támogatta. Tobin egy Nobel-díjas közgazdász volt, aki kitalálta, hogy minden devizatranszakciót meg lehetne adóztatni fél százalékkal. Ez korlátozna a spekulációt, és a tőkepiacról pénzt irányítana az állam felé. Noha ez egy apró változtatás lett volna, de az akkori politikai vezetők azt mondták, nem lehet, mert ezzel korlátoznák a szabad piacot. Aztán eltelik 20-25 év, és azt mondják, na hát újra felfedeztük ezt a remek ötletet, megadóztatjuk a spekulációt. De én nem hinném, hogy ezt csak az emberek tették, inkább azért, mert félnek a hatalmuk és a privilégiumai elvesztésétől. Általában nem gondolom, hogy mi emberek igazán mindent meg akarnánk változtatni. Azután, hogy megtörténne egy vita és megszületne egy alkú arról, hogy milyen módon is kellene élni, valójában csak kis változás következne be. Egyébként én nem vagyok az apró változtatások híve. Nem vagyok híve annak, hogy csak egy kis szeletét kérjem az egész tortának, mert akkor jó eséllyel nem kapok semmit. Ha az egészet kérem, talán kapok valamit, talán kicsit többet is. Nagyon sok múlik azon, milyen erős egy mozgalom, mekkora tömeget mozgat meg, és azon is, hogyan beszélünk egymással, hogyan próbáljuk megérteni a félelmeinket, vagy a problémáinkat, amik megváltoztatják a körülményeinket. Ez egy nagyon összetett, interaktív kommunikációs folyamat. Az embereknek figyelniük kell egymásra, beszélniük kell egymással, konkrét dolgokról. Nem a makroekonomiáról, hanem arról, hogy ki hogy érzi magát, hogy milyen az élete. Valódi változás csak is ezen keresztül tud bekövetkezni. Németország egy nagy működő gazdasággal rendelkezik. A helyi politikusok még tudják kezelni a hazai gondokat, fent tudják tartani a gazdaság működését, de erre a gazdaságra nehezednek más országok problémái is. Mit gondolsz erről? Én személy szerint nem bízom a politikusokban, mert nem hiszem, hogy az emberekről gondoskodnának. Csak irányítani akarják őket annak érdekében, hogy a saját pozíciójukat megtartsák. Ezt a játékot játszák. Ami a többi országot illeti, nagy érdeklődéssel figyelem a görög eseményeket. Azt gondolom, az ottani emberek nagyon bátrak. Amivel ők küzdenek, az az antidemokratizálódás folyamata a demokrácia rendszerének szétesése. Az állam a rendőrségen keresztül elég erőszakosan lép fel a protestálókkal szemben, pedig ők csak annyit mondanak, szeretnénk, hogy jogunk legyen élni. Szóval azt gondolod, hogy a mostani válság nem csak gazdasági, de a demokrácia válsága is? Igen, azt gondolom. A demokratikus jogaink, amik valójában nem is jogok egyáltalán, ideglenes előnyökhöz jutatják azokat, akik elégedettek a helyzettel, akik nem beszélyeztetik a státuszkót. Ezeket a jogokat a hatalmon lévők adják. Játszunk el a gondolattal, hogy bejön Angela Merkel ebbe a kávézóba, leül ehhez az asztalhoz, és megkérdez téged, hogy mit kéne tenni. Mit mondanál neki? Ami azt illeti, szerintem nem sokat számítana, hogy én mit mondok neki, vagy hogy ő mit hallana meg ebből. Azért rendelnél neki egy kávét, nem? Igen, na persze. Nos, mondhatna bármit, de ezek csak szavak, és semmi olyat nem tudna nyújtani, amire biztosan számíthatok. Kimenne az ajtón, és vagy lenne hatása annak, amit mondtam, vagy nem. Nem gondolom, hogy a politikus a megfelelő alany ahhoz, hogy beszéljünk hozzá. A demokrácia most annyi, hogy négy évente oda megyünk egy asztalhoz, rajzolunk egy x-et egy papírra, és kész. Az embereknek most már ebből elegük van, ezért mennek ki az utcára, ezért foglalnak el helyeket. A rendszer változik, fölemelik a szavukat, kiállnak a jogaikért, és elmondják, mire van szükségük. Vagy legalábbis elmondják, hogy ami eddig folyt, abból elég. Igen, elegük van, de talán ez az egyetlen, ami közös ebben az úgynevezett 99%-ban. Hogyha megkérdezed őket, mi a megoldás, valószínűleg 99 féle utat fognak javasolni. Nem, ez valószínűleg csak azon múlik, hogy hogyan figyelünk egymásra. Úgy gondolom, a demokráciának időre van szüksége, sok időre, ahhoz, hogy kialakítsuk az együttélés formáját. Nem kell mindenben egyetértenünk. Makroszinten bizonyosan szükség van valamilyen általános konszenzusra de ahogy egyre lejjebb megyünk, a viták egyre konkrétabb szintjére, erre annál kevésbé van szükség, hiszen nem mindenkinek ugyanolyanok a körülményei, nem mindenki él ugyanott, vagyis lokálisan sokféle döntés születhet. Ha kihagyod a rendszerből a politikusokat, és elkezdesz egy új szisztémát felépíteni azzal a szándékkal, hogy valami más csinálj, mint ami eddig volt, hogyan tudod ezt decentralizáltnak megtartani? Hogyan lehetséges elkerülni, hogy ez ne kezdjen el hasonlítani ahhoz, amit ki akartál váltani? Te most valójában a harmadik lépésről kérdezel, miközben éppen csak az elsőt kezdjük megtenni. Na igen, de ha nincs víziód, akkor elég nehéz megtalálni az irányt. Igen, most parkokat, utakat foglalnak el, ami rendben is van így. Ezzel egyetértek, de a helyzet az, hogy fel fogják ismerni, hogy ez nem vezet célra, hogy valami mást kell csinálni. A valódi változáshoz komoly tömegre van szükség, és el kell kezdeni egy célirányos diskurzust arról, merre is akarunk tovább haladni. A megbeszélések és a konkrét lépések állandó, önreflektív folyamatának kell következnie gondolkodás, cselekvés, gondolkodás, cselekvés váltakozásával. Ez nem olyasmi, amit meg tudsz tervezni egy papíron, vagy írsz róla egy könyvet, hogy így és így volt, és így meg így kellene ezután ennie. Én például idealista vagyok, de nem gondolom, hogy az idealista megközelítés az üdvözítő ennek a megvalósításához. Ha képes vagy gondolkodni és cselekedni, akkor ez a te feladatod, és én csak beszélhetek hozzá, de nem tehetem meg helyettad. Robert, te személy szerint mit teszel a változásért? Most bevándorlók ügyében dolgozom, olyanokért, akik Berlinben akarnak letelepedni, és pénzügyi segítség nyújtásával is foglalkozom. Emellett folyamatban van egy projekt, egy darabot írok, ami akrobatikus zenés előadás lesz, hogyha elkészül követed más gondolkodók ötleteit, vagy más irányzatokét, mint például a Zeitgeist mozgalomét, vagy a vagy vagyis az antinövekedés híveinek elképzeléseit, vagy esetleg az alapjövedelem, vagy a pénznélküli társadalom felvetéseit? Igen, ismerem őket, de nem hiszem, hogy szükség lenne a pénz teljes megszüntetésére, ha mindenkinek elég jut belőle. Ha tudnák úgy kezelni, hogy ne a profit és a centralizáció legyen a célja, hanem az emberek szükségletei, vagyis konstruktívan használnánk mondjuk azért, mert könnyebbé teszi a kereskedelmet, akkor miért kéne megszabadulni tőle? A pénz nem feltétlenül egy hanyatló eszköz. Amitől meg kéne szabadulnunk, az az a kapitalista mód, ahogy a pénzt ma használjuk. Az embereknek meg kellene adni a lehetőséget, hogy gondoskodjanak magukról, hogy irányítsák saját magukat. Elég okosak ehhez? Alkalmasak az emberek önmaguk irányítására? Folyamatosan tanulják. Minden emberi lény ezen a bolygón képes megérteni dolgokat, mindannyiunknak ugyanaz a genetikai felépítése, tehát ugyanazok a lehetőségek rejlenek bennünk. Potenciálisan képesek vagyunk a gondolkodásra. Tehát olyan struktúrákat kell létrehoznunk, ahol az embereknek gondolkodniuk kell önmaguk érdekében. Ott vannak például a zapatisták, Ők ezt csinálják már a gyakorlatban, önrendelkező közösségekben, ahol az ideiglenes vezetők állandóan cserélődnek. Szerinted lehetséges ilyen közösségek megvalósítása Európában is? Például itt Németországban. Persze, miért ne? A városok elhagyása és vidéki közösségek kialakítása egyre fontosabb gondolat. A nagyváros magányossá és depressziósá teszi az embereket, és elérkezünk egyfajta... Forduló pontra? Igen, oda kellene, mert ha nem, akkor az egész egyfajta érő pontra juthat. Talán ezer év múlva, de lehet, hogy már csak száz év van addig, úgyhogy meg kell találnunk az utat a természettel és önmagunkkal való együttélésre. Máskülönben a természet gondoskodni fog magáról, és az ember ennek következtében egyszerűen eltűnik. A beszélgetés még tovább folyt könyvekről, ideákról és minden másról, ami még eszünkbe jutott. Elgondolkodtam, hogy vajon itt Budapesten, ismeretlenül, lehet-e ilyen beszélgetéseket folytatni? van -e elég nyitottság? van -e elég kíváncsiság egymás iránt? A két hét múlva hallható jövőgyár talán azt a választ adja, hogy igen. Nálunk is lehet találni embereket, akik gondolkoznak, keresnek, megoldásokat kutatnak, mert abban bíznak, hogy az emberi közösség a jelenleginél sokkal jobban is működhet. két hét múlva is Jövőgyár itt a Civil Rádióban, aminek az adásai megtalálhatók a honlapon keresztül és amivel bárki felveheti a kapcsolatot a jövőgyár gmail.com e-mail cínen. We'll mm be -hmm.